اللهم ارسيه انا خير ما جزيت نبينا عن امته ورسولنا عن دعوته ورسالته وصلى الله وزيد وبارك عليه وعلى آله واصحابه وإتباعه وعلى كل من احتدى بهديه وستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين ثم أما بعد باب السفوف بغلاب لأسفوة تيستي spomenut vam nekoliko hadisa koji govore o propisima koji se tiču sapanja u namazu. Tako bi je glasilo ovo Boga le koga je naslovio autor. I u njemu je spomenuo rahimahullahu ta'ala četiri hadisa. <tuh> Ananas Ibn Malik radijallahu anhu kale Kale Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Sausufu fekum fe inne tesujete safi min tamami sanah Kaže Enes ibn Manik da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Poravnavajte namaze Uistinu je poravnavanje namaza pot, u, Poravnavajte safove Uistinu je poravnavanje safova od potpunosti namaza Ome hadisu došla je naredba za poravnavanje safova, što znači da treba ispraviti saf i popuniti praznine u safu. I došla je naredba o popunjavanju praznina u sapu. U hadisu koga videžimo Muslimu sa sahihu od Đabira ibn Semura radijallahu anhu da je rekao izišao je jednoga dana poslanih s.a.v. na namaz pa je rekao za se nećete poredati u namaze kao, zar se nećete poredati u safove kao što se redaju meleki pred svojim gospodarom pa su kazali ashabi Allahov poslaniče, a kako se to meleki safaju pred svojim gospodarom? Pa je rekao s.a.v. popunjavaju prvo je safove, potom ih Ravnaju. I došlo je u hadisu kod je bio Davud a koga prenosi ibn Umar, da je poslanik sallallahu alajhi wasallam rekao: "Poravnajte safove izbijte vaša ramena i zatvorite praznine u safu" I došlo u predaj koju bilje žije Budavud Ibnu Hriban od Enesa radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi sallame rekao Poravnavajte sapove i približite ih. I poravnavajte vaša ramena. Tako mi Allaha ja vidim šeitana kako ulazi u prazine između safova. Ovdje je poslanik s.a.v. naredio da se poravnavaju safovi i da se približe. Pa vidimo grešku klanjača koji staju u saf tako da saf biva daleko jedan od drugoga. Znači između safova ima veliki razmak. Jer tada je šeitan aktivan i to je prilika znači koju koristi. U ome hadisu je dokaz da je poravnavanje safova obavezno ili dobrovoljno? Molim? Obavezno. U ovom je dokaz da je poravnavanje safova dobrovoljno. Mustahab. Jer je poslanik sa vasveme rekao min tamam sada od potpunosti namaza. A ono što upotpunjava nešto niti je parz niti je vađib. Nego upotpunjava šta? Sundeti su ti koji na što upotkunjavaju, daju mu pravi oblik, jel tako? Dok ruknovi i vađivati se moraju činiti. Moraju se činiti. I iz ovoga hadisa možemo zaključiti da naredba kada dođe u šerijetu, koja pored sebe nema argument, koji mijenja njenu formu ili njen stepen, biva kategoričkog karaktera. Kako? Ovdje u Hadisu, rečeno, se usufu fecum. Poravnavajte nam safove. Je poravnavanje sapova ovdje došlo u imperativu? Jes. Ali je nakon toga došlo, kaže se, zaista je poravnavanje safova ili zaista poravnavanje sapova, Upotpunjava namaz. Pa je ova riječ zaista poravnavanje Safova. Upotpunjava namaz je spustila pretodnu šta? Naredbu na niži stepen. Pa tako možemo zaključiti ono što je stav većine i učenjaka islamske metodologije, Jelusul Fekha, da kada dođe naredba, a nema pored nje ništa što tu naredbu mijenja, mijenja njenu formu ili njen stepen, njenu kategoričnost, onda ta naredba biva, znači, za vudžub i biva obaveza i koja ostavi biva griješena. A ako je umogućenstvo, da je svakako da je ispolin. U protivnom ne bi bilo potrebe da je naredba za dobrovoljno, ne bi bilo potrebe za čim? Za ovim? Dodatku. Ne bi bilo potrebe. Omeđutim, no, ovo je, kada se gleda samo ovaj hadis, ponao sam sam za sebe. A mi ćemo vidjeti da li je poravnavanje sapova mustahab ili je vađim iz narednog hadisa koji slijedi. Upotpunjavanje sapova biva tako što se potpuni prvi saf pa potom oni koji slijede potom oni koji slijede. I iz ovoga hadisa možemo zaključiti da je upotpunjavanje sapova obaveza odnosno stvar na koju mora imam da vodi posebnu pažnju. Svi su ljudi zaduženi, no međutim imam ima posebno zaduženje, jer on ima pravo da ne otpočne namaz dok se znači ne poravnaju safovi. Mudrost poravnavnje safova je tome u tome što se time podudaraju postupci ljudi sa čime? Postupcima meleka. Melek je sramljiv, tako si ljudi, kao Amin, kada izgovorim, pa se naše Amin, podudari se šta? Sa Amin, Meleka. Pa je u tome velika blagodat velika odlika. Kaže Imam Gazali u svome dijelu El-Ihya. Imam Gazali je imam ovoga umeta. Kaže Imam Zhebi da je bio min, iz kja ila alem da je i najpametniji ljudi koji se pojavili. I zaista je tako. No međutim, iskušo ga Allah, Tebarak je o sa sufizmom i njegov od jelohija, ono din, posebno u poglavlju suluka, ponašanja, znači i, i a, edeba, je sporno. I u drugim stvarima, no međutim, ovdje je posebno kritično. I o tome se islam služiče učenjaci kritički osrtali Osrtali i prigovarali mu. No, međutim, imam gazali, ostaje, imam ovaj nar što imam u Sulu Fikhu i u Šafijskom Fikhu općenito. Kaže, imam gazali, minber koji presjeca sapove, kaže, bit prvi sap onaj koji je slobodan od minbera, znači nije ga minberšta presekao i govorio je Sufjane Seuri kaže prvi saf je onaj saf koji je iza mimbara znači vidimo da je njihovo vrijeme šta da su mimberi bili Sufjane Seuri od generacije tabi tabi jina pa vidimo znači da je kod nji da su bili ovi mimberi ili su bili veliki znači dugački ili su bili Ti koji su bili negdje u džami i ometali, znači, panjače kada se safaju sapove. Kaže, ima me u some komentaru na muslimov sahih. Prvi saf, u čijem pogledu se navode pohvale u Sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wa srme, saf kaže koji je iza imama. Saf koji je iza imama. I kaže, na to ukazuju sporešnje, uh, uh, ili sporešnje značinje hadisa ukazuje na tu činjenicu. Neki učinjaci kažu da je prvi saf ono što je spojeno od zida do zida. Od jednog do drugog kraja mjesečina. To što je spojeno, to je šta? Prvi saf. Pa prvi saf kad ne bi bio spojen bio bi prekinut mimberom ili da ne bi bio potpjenjen slišno tome načuna se prvim safom. A neki kažu da je prvi saf opet da je to simbolika za onoga koji prvi dođe u džamiju. A prvi čovjek dođe u džamiju i sjedne negdje na sred džamiju ili na kraj džamije i klanja on je šta prvi saf. No, međutim ova dva mišljenja je slaba. Jedno i drugo mišljenje je slabo, nisu jaki jer poslani kao sveme jasno hvali prvi saf i govori o prvom safu i da znaju šta je natjecale bi se za prvi saf jer tako da uđe u prvi saf a ne bi se natjecale da sjedno sred džami i sl. tome. Tako da ova mišljenja znači nemaju imaju jako osnovu, i toga imam ne ovi kaže o svome djelu šarhu al međumuha, šarhu kaže taman kada ovaj presjecao mimba taj, taj saf, on se računa prvim s tim što jeli, svakako nagrada se umanjuje ako saf ima znači pri sebi ono što se poslije sa svom retom poslanika sallahu alaihi wa Seleme. i desna strana svakog safa je bolja od lijeve strane pa je desna strana drugog safa bolja od lijeve strane drugog safa, tako A lijeva strana drugog sapa je bolja od desne strane trećeg sapa. Znači saf naprijed je bolji, a u tome samom sapa onda je desna strana bolja. stoga toga so su sahabi voljeli da staviju iza poslanika, sallallahu le srme, sa njegove desne strane. Imam gazali kaže da je bolje vježati od, od prvog Safa ako u njemu nešto ima od munkara što čovjek ne može promijeniti. Kao na primjer da je čovjek došao da klanjao odići sa stilom pa moraš stati pored njega i svječe tome, kaže to da je bolje otići. Omeđutim, no, Allaho te avalim da to utječe, taj šer i munker utječe na njega samoga, ne na druge klanjače. Ako klanjaš pored čovjeka, kako na ruci ima zlatni prsten, zbog toga napusti saf, Allaho te avalim da to nije mišljenje jako, osim ako imam gazali, ima nekakav argument, ali ga ovdje nije spominjao. Potem ja opet spomenu drugi hadis kome kaže an-Nu'man ibn Bashir قال, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوّن صفوفكم او ليخالف الله بين وجوهكم. Ili ćete, kaže an-Nu'man ibn Bashir sa prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ili ćete poravnavati vaše safove كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كانما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما حتى كاد أن يكبر فرأى رجلاً بادياً صدره فقال عباد الله لتسونا صفوفكم أو ليخالفنا الله بين وجوهكم أو برضي المسلمة مسلم سكاج برنامه والقصانيك صلى الله عليه وسلم ناشى الصفوف كاود السوق El qidaši, su strela, kao da su strele ti safovi, dok ne bi vidio da smo svatili šta želi kako da ih poravnamo, jeli. Potom je izrešao jednoga dana i skoro da je donio početni tekbir pa je video čovjeka koji je isturio malo svoja prsa u safu pa je rekao Allahovi robovi ili ćete poravnavati safove ili će Allah razjediniti vaša lica. Enu Aman ibn Bešir po prvi put se susrećemo sa njim u komentaru jele umdetulah kama. On je ashab sina sahaba. Zove se ili nadimak mu je Ebu Abdillah. Bio je emir u Kufi u Himsu kad je u Dimašku i on je prvo dijete koje je rođeno Ensarijama nakon hijre. Navode učenjaci da je on prvi koga je poslanik sa osamem poselamio Sahte Hietol Islam sa, is, sa islamskim pozdravom. I rođen je 14. mjeseci nakon hidjre o ispravnijem mišljenju, a umro je u Himsu ili u Šamu ili okolnim selima 64. hidžrijske godine, a ima i drugih mišljenja. Kaže se da je bio posebno darežljiv i plemenit i da je bio dobar pjesnik. Ovdje u hadise kaže Fara Ređunen Badijen Sadra Hupa je vidio čovjeka koji je istorio svoja prsa. Ovo je Mubhem, nepoznata osoba, nepoznato ime za koga kaže jednom moleklin tražio sam dugo vremena ko je taj čovjek pa ga nisam našao. Ko je taj čovjek u istoriju? Kako bi znali ko je taj čovjek? Kako da dođemo na njegovog imena? Ko zna? Vratimo se nazad vremea shaba i pitamo nekoga, jel? Kako ćemo znati ko je taj čovjek? Nikako. U redu. Znači, tražimo druge predaje hadisa i verzije u kome se kaže. I došao je, na primjer, Ibnu Mesud i isturio svoja prsa u sapu i rekao je poslanik sa osem toj. Možda ga je neko da shaba u svojoj vezi šta? spomenuo. Uglavnom se navodi to kao mubhem, jer nas ne zanimaju ko? Osobe, imena. Zanima nas propis. Dio to je ime soudi. Lebu Bekr ili Khalid i Valid, isti je propis. No međutim, možda je neko od ljudi šta? O kome se radi? Kaže, sekao je postanik, na primjer, sallallahu sallam u hadisu. Ja, evo nas, inna Allahe kad faradalikumul hajje fehudju. O ljudi, Allah vam propisao hajj, pa bolet hajj. Pa kamo čovjek nas pa rekao, "Efiku l'am yani bi Allah." Pa ostao jedan od prisutnih pa kaže, "Je li svake godine Allah opasniče?" Kaže, ovaj. Pa je postanik pa sam šutao nekoliko puta, pa je rekao, kaže, "Ala je kultu nam novo je." Volim se Da sam rekao, "Jeste mora bi, a ne biste mogli." Ko je taj čovjek bio koji je rekao je svake godine? Ne spominje se o tome hadisu, ima jedna verzija o kojoj se kaže lehu lakra ibn habis. Ustao je čovjek koga su lakra ibn habis. Pa sada znamo po drugoj verziji ili iz druge verzije koje je bio čovjek koji je šta? Postavio to pitanje poslaniku. Ili druga stvar, često Rabija kaže došao je čovjek poslaniku Ashab kaže, na primjer, kaže Ibn Mesud, i došao je čovjek poslaniku i upitao ga, ili uradio je jedan od kanjača, tako, pa je poslanik s.a.v. rekao to i to. A u stvari, on je to uradio. On je to uradio, ali neće sebe da spomjeno, kaže, jedan od oshaba ili jedan od kanjača je slič o tome. A on je u stvari bio taj. Kako Aisha, r.a.v. kaže, kaže, ljubio je poslanik s.a.v. jednu od svojih žena, potom je izlazio u džamiju i nije se ablistio. Potom se rasmijenuo. Koga je ljubio? Nju! ali ona nije spomenula, e, bi se osmijehla da je ljubio Hapsu, pa izlazio, pa sam osmijehla, ne bi se osmijehla. Sada bi nema nju ruku, je li ostala onakva kakva jeste. Ali taj znači moment, taj njeno osmijeh, dano okazuje da se radi o o njoj. Pa nekad su ashabi govorili, u trećem lica odnosilo se na njih, nekad bi spomenuli, nekad ne bi spomenuli, u svakom slučaju, da bismo znali koja je ta osoba, I kad se kaže tražio sam ime te osobe, nekolično kažu po 20 godina tražim ime te osobe, pa nisam našao znači tražaj po rivajetima, po verzijama. Ili eventualno da se u siri spomeni, ili slično tome, jer na takav način se može doći do, do te osobe. Iako kažemo ime te osobe ovdje posebno, ne, ne mi ja šta, propis, jesno, nije od nužnosti da se zna. Ovdje se kaže ili ćete poravnavati vaše safure. Ili će Allah razjediniti vaša lica. Pa znači mora se desiti jedna od dvije stvari. Ili da poravnavate safure ili da se razjedine šta? Lica. Ili poravnavanje safova mustahabili je vađiv? Vađiv. I slušao sam da je Ibnu Hajar to Ovaj, spominja od većine u da je poravnavanje safova vađib, iako to nisam našao od njega. Ibn Hajar, slušao sam od nekih šehova na predavanjima, da je Ibn Hađer primio od većine u Leme da je poravnavanje safova vađib. I kada vidimo ove hadise, vidjet ćemo, ovaj zaista može se zaključiti takav propis. I vidimo koliko je bitno da po određenoj temi skupimo više hadisa. Ne na osnovu jednog hadisa da sudimo. I to je ono što je kod papiha ide zvalo velika razilaženja. Pa ti ih i argumente druge skupine, koji kažu da je nešto vađiv, kažu uvolena, a nama taj taj hadis iz koga se zaključuje šta da nije vađiv. Pa sve to treba spojiti na jedno mjesto, pa onda izvući kakav pro, propisili i tada će biti čovjek najbliži istini. Pa je uzimanje jednog argumenta, a drugog problematično. Mi smo govorili više puta koliko je obavezno poznavati jedan hadis u različitim verzijama, je tako? A da ne govorimo koliko je obaveza poznavati različite hadise koji govore šta o jednoj tematici. To je bez ikakve sumije. To je još veća obaveza. Pa je, znači, nužno sakopiti verzije i nakon toga tek donijeti propis. Ovo razjedinjavanje lica kakve forme i kakvog oblika razilazirše islamski učenjaci, pa kažu neki Allah će te varak i otala promijeniti ih u lica, znači promijenit će njihov oblik, u će ih, kao što je došlo u hadisa Buhurene, koga bi drže Buhare i muslim, onaj ko drže glavu prije imama, da će mu odličeni Allah pretvoriti njegov glavu, u magareću u glavu, u slabim verzijama u glavu psa, u glavu šeitana itd., ali je poznato u magareću u glavu. I to se desilo jedan put, znači u istoriji Islama, da se je to znači desilo. Da je, jer čovjek koji radi suprot pa sunnetu, ne može, ne, može, ne može ga zadesiti, znači nikakav, aj, nikakvo dobro. U svakom slučaju doćemo i do hadisa koji govori o tome. A neki kažu da je ovdje ciljano razjedinjenje lica cilja na razjedinjavanje srca. I to je ispravno mišljenje. Znači da se s time cilja na razjedinjavanje srca, jer je tako došlo u hadisu, e budavu, da će razjediniti vaša srca. Pa jedan rivajet ili jedna verzija tefsiri šta? Drugu. Tefsire drugu. Pa ako znamo, znači da je Ovakva kazna da pripada a, onome ko neporavnava safove, onda možemo svobodno kaznati, znači da je poravnajen safova obavezno. Ovdje došlo el-kidaš kao da su strele. Kao da su strele. Znači došlo je a, precizno ovdje poređenje precizno poređenje koja je savršeno odgovara ravnanju safova. Kako? Strijelu kada ravnamo, kada izbatimo iz luka, ako bi bila milimetar na jednoj strani kriva, to je tamo negdje kod cilja, možda metar ili više. Jel tako. Ili se vrti, pa ne može pogoditi šta? Cilj. Znači, ako nije ravna, ne može pogoditi. E kako i safo? Ako nije ravan poput strele, ako je malo kriv, neke pogoditi to jest nie sao na kakapinajte traže uz ismi Allah te baraque ota pa s ponekad ovaj a, može možemo vidjeti kod ljudi koji drže do suneta da ovaj puno vremena znači posećuju znači poravnavanju safova iako to ponekad planjače izmori i dosadi im i ne dozvoljavaju znači da se, da se ovaj da se imami zabave sa ravnanjem sa ravnanjem safova na lokom načini Dok su učenjaci selepa, poput omara i drugi, slali ljude posebno da poravnavaju safove. Znači, da pregledaju safove, da li su svi poravnati. U ovom je hadisao je dokaz da je dozvoljeno imamu da priča nakon što se prouči i kanet. Ili je poslanik salosanime kaže, Hata keade en jukebir. Skoro da je dio, ha, pripremao se, znaš za, za? tekvir, pa je video čovjeka. Kako ga je vidio? Kako se je pripremao za tekvir? Je li bio okrenutama kjeble? Pa dobro, kako će biti? Priprema se. Ha, skoro da nije donio tekvir. Ne može to biti on okrenutama prema džamatlijama. E, znači, poslanik je sa osanem šta, vidio iza svoji izgled. Može biti jedno tumačenje. Da je poslanik sa osanem vidio iza svoji leđa, šta se dešavala ali samo u namazu. Po ispravnom mišljenju kod islamskih učitelja kada poslanik sallallahu alejhi nije vidio ono što se dešavalo za njegove leđa mimo namaza. To je bilo odlika njemu u namazu i ne znamo da je jedan poslanik ima tu odliku mimo njega sallallahu alejhi ve selleme. Moglo bi biti znači jedno tumačenje tako. Ili da kažemo drugo da je pripremao se za tekfiranje ljudi koji bi okon treba prema ovaj a, prema sahpovima što ne odgovara sporijem značenju. Sve skoro dok nije, skoro da ni donijeli početni tekvir. Pa je rekao šta? Ibad Allah. Zato se unesu fufekum e una yuhalifem na Allahu ba i ne uđuhikum. Allahovi rogovi ili ćete poravnavati sapove ili će Allah razjediniti vaša lica. Pa je pričao nakon čega? Nakon ikameta. Pa je pričao nakon ikameta. I ovo je stav džum uleme, da je dozvoljeno da se priča nakon i kameta, bilo da se radi da je stvar koja se govori vezana za namaz ili mimo namaza. O čemu god da se govori ispravljeno je. Dok kaže imam Ebu Hanife, zabranjeno je. Nije dozvoljeno priča šta nakon i kameta. Kod Ebu Hanife se tekbir donosi, imam donosi tekbir, kada kaže mu jezin kad kameti salatu. Tada donosi... Šta? Tekvir. Pa će to da se to praktikuje u nekim žanijama danas, tamo gdje ljudi slede Hanetijski mezhebu, opet nisu imami, ali ovo je jedna verzija, jedno, jedno mišljenje u Hanetijskoj pravnoj školi. Ima i drugo, a to je da se sačka, da se proči šta? Ikamet. To je druga, znači, verzija jedno i drugo odgovara mezhebu. Ali je ispravno da treba sačkati šta? Da se završi sa ikametom jer vidimo ovdje znači da je poslanik sallallahu alejhi sačekao a ne znam da ima jasan argument da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem donosio tekbir prije završetka i kameta kaže imamo lahmi od malikijskih učenjaka ako prođe dugobremena iznođu pročinog i kameta i namaza tada će ponoviti muezin i kamet po hadisu je da je Uh, imam odgovoran i da je odgovorniji od drugih kada su u pitanju je li safovi safanju, to smo ih spominjali. Ovdje se kaže ibadallah, letu se unesu fufekum. Pogledajte koliko je poslanik sa ulazirame bio brižan da pojasni ljudima propise, da im kaže Allahovi robovi, ili ćete poravnavati safove, ili će se desiti tako i tako. Pa je znači bio brižan da im pojasni ono što će im koristiti. I da je dužnost imama da povuči ljude hajru i da ih povuči dobru i da ne, ne izostavlja nikoga od njih. Kada vidi jednog da je napravio grešku, neka upozori na to pred svima, jeli, spomijujući imena i ne govoreći, znači, ovaj, direktno već neka ukaže, znači, na propis tako da se svi mogu okoristiti. Ovdje kada kažemo da tu se unnesu fufekum, Ovde ima jedan dio koji nije spomenut. Mahzuf, nešto je izbrisano. To znači: Wallahi la tusawinnu sufufakum aw la yukhālifan Allāhu bayna wujūhikum. Kako mi Allaha, ili ćete poravnavati sapove, ili će Allah razjediniti vaša vaša lica. I ome hadis je žestoko upozorenje za one koji rade suprotno sunnetu Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I u njemu je, kao što smo rekli već, a, dokaz da čovjek, odnosno da imam, treba ukazati na grešku. Zaman da svi ljudi urade shodno sunnetu ili naredbi njegovi, kako je već rekao, a jedan ne uradi, da treba, znači, dok se u potpunosti ne ispoštuje ono što je naređeno. I u njemu je, u hadisu je dokaz da je nekog čovjeku da, a, znači, da istura dio sluga tijela, prsa ili stopala u namazu. Pa šta mislite onda šta je sa onim ko isturi cijelo tijelo? Stane čovjek u saf i sam štrči 15-20 cm mimo safa i ne pomjera se ni lijevo I vidi ljude pored sebe, no međutim ne poravnava. Ako je samo isturanje prsa pogrdno, šta mislite onda kako je kada čovjek isturi cijelo svoje tijelo? I u ome hadisu je isto dokaz da čovjek treba znači da ljudima govori nešto dok ne šta cilja onim što govori. Šta je dokaz za to? Zna ne nekako? Ima e, o tomo dok nije shvatio šta želimo. Toliko nam je goreo poravnaj dok ne shvatiji da smo mi razumjeli kako on to želi da mi poravnamo Safove. Pa znači nije dovoljno samo kazati ljudima učinite nešto, a oni nisu razumjeli tvoju poruku. Neki imami kažu poravnajte, popunite Allahu ekvaru. To nije dovoljno. Ljudi ne znaju kako se poravnano niti kako se popunjava. Ili znaju, ne znaju znači precizno. I na kraju traeva ne ne znači ne, ne ispune ono što im je li ono što im imam, ono imam, na redu. I u hadise je ali svakako često ka prijetnja. Ona me kuradi ovaj na je li razjedinjavanju. Što nas I mi je autor završio, znači, ova dva hadisa. Potom sledi treći hadis Enesa i Malika, kome ćemo gotiti, Inšanohu Teala, nekada kasnije. Tome će te Tebara, Da nas pouči našoj gjeri, da nas učesti na istinu, da nas učesti na sunnetu poslanika, sallallahu alaihi sallam, i na praksi selefa i da nas sačuva zla javnog i tajnog, Allah, Teala, ta sallallahu alaihi wa sallamu valali i osavir.